Minbiziaren kontrako borrokak investizamendu zientifiko etengabea, galdetzen duela oartara zidu Minbiziaren kontrako elkarteak joan den igandean, donostiako kursalen, egin elkartearen Euskadiko lehendabiziko kongresuan, Minbizi kasuak emendatuz doatzi, bainan prebentzioa eta ikerketari esker, geroz eta aukera gehiago badira bizirauteko kolonautia egon antzuri. Egunon, bai, ala diote, eh, ikerketak eraman gaituela gaurregungo epidemiarik latzenari, izateari alizateari bada ere. Izanare Euskal Autonomia Erkideguan urtero amairu mila bosteun bat eh, minbizi diagnostikatzen bituzte. Eta gaur gaurregun hildakoen euneko hogeita amar inguru, eh, minbiziaren biktima hiltzen dela diote. E, datu ofizialek, prebentzio lana egiten duen minbiziaren kontrako elkarteak uste dualdiz, ikerketa zientifiko onkologikoari esker, eguela kobera egin al izanen duela, eh, batozen urteetan, azken urteetan bezala, ba preventzioari esker, eh, minbizia garai, ba, goiztiar batean, eh, hatzen gaur egun, bereziki bularreko minbiziaren kasuan, eta noski, ba tratamenduek ere, hobera, ba, eh, egiten ari direlako urtetik urtera. Eta minbiziaren hilkortasun tasa edo heina Europako batez bestekoa baino handiagoa da Euskal Autonomia Erkidegoan. Elkarteak Elkartak Euskoiourlaritzako osasursaarekin batera mandako datuen arabera bad duela hogeita hamar urte elkartea sortu zutenetik nabarmen egin du hobera eh? minbiziari bizira upen uh, euskadin lehen egia zen ba, eta asoz dela handiago zela, bereziki gaur egun aldiz goiza atxematen direlako diagnostiko asko aipatu dugun bezala bularreko minbiziaren kasuan hamarretik bederatzitan salva dezakete bizia, ebota prostata eta estelodikoan ere, eh, kanpainak martxan direlako urtero. Eh, baina beste, minbizi kasu batzuk zailauak dira, atxe maten. Alere gaur egun, oroar euneko berrogeita amabikoa da, bizira upenak izonezkoetan, eta euneko berrogeita amaseikoa emakumezkoetan. Eh, Europa baino, euneko gehiago eh, hain zuzten, ere, eh, eusko jaurlaritzak hori dara zidu, Elduen urtetik aurrera, ba, ogeita boste eta ogeita amar, urte bitarteko emakume gazteen artean ere, zerbik edo utero lepoko frogak egiten hasiko birela, e, urtero, eh? diagnostiko goiztiarren, kanpainaren baitan ere. Baina, oraindik ere, herien ba, erdiak, salbatu ezin horrek, arranguratzen bitu, eta tratamenduetan hobekuntzak egin behar direlakoan, ikerketa, zientifikoan, aintzina pausuak egitea da, ba, geratzen dena, prebentzioa lantzeaz gain. Eta ikerketa logian, inbestizamendu handia egiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan? Ba, meno, basekulan ez da azki, halako eh? gauzetan, baina erakunde publikoen aldetik ez ezik, eh, ba, nabar mendu dago, minbizaren kontrako elkarteak, urtero egiten bituen diru bilketa esker ere eh, gaur egun laure ikerketa erketa proiektu martxan direla Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horrek, ba, minbizaren kontrako ikerketa zientifikoan punta-puntan eh, jartzen duela Euskal Autonomia Erkidegua. E, Ideia baten egiteko elkarteak joan den urtean hogeita bat milun euro bideratu zituen Espainiar Estatu mailan ikerketak egitera eta gipuzkoatik sojik herritarrek eh, emandako milioi terdi euro bideratu ziren hartara, eh, joan den urteko datua da. Edozen kasutan, ikerketa ez ezik ba, minbizaren tratamendu integralak, eh, osasun gintza publikoan E, suposatzen duen aurrekontua itzela dela, oroi darazibute e, kursale, joan den igandean egindako kongresuan. Daturik eman zuten milioi eurotan behar da? Hmm, Beno, ez egin beste zehaztu, eh? baina joan den urtean hogeita bimila pertsona eh, ospitaletan ingresaturik izan ziren, minbizialen baten ondorioz, eta egun da hogeita ama bimila kontsulta, jaso zituzte eh, bizia salbatu eta ondoko urteetan hartu beharreko, Botika, horiek dira, hain zuzten ere, e, zehaztu bituztenak. E, gaur egun urteroko eusko jaurlaritzaren gastu farmazeutikoaren euneko hogeita amarra e, suposatzen baitu horrek. Eh? Gogan hartuta, izazpireunda ba, laurogei bat, eh, milio euro izan zirela, Ba, kontuak atera baino ez dira egin behar. Eh? Minbizia hilogutako ondoko botika tratamenduetara berreunda ogeita mar bat milun euro bideratu zirela joan den urtean. E, bukatzeko aipatu, iganderere urrengo urratsa edo bekuntza iragarri zutela, eusko jo jauraritzatik, osakiritzatik. E, minbizia pairatzen duten pertsonentzat ba, laguntza sikoemozionala. E, osasun gintza publikoaren bitartez ere esken jinei butela bimila hemenetzitik goiti. E, Izen are gaur egun, bakotxa bere patrikatik, bota ba, minbizaren kontrako elkarteak, eh, esken tzen bituen psikologoi esker, baina ez dute heriek babes hori jasotzen, eta helduen urtetik goiti, bara, ba, e, e, ba, osasun gintza publikoaren eskutik joango da hori ere. Kolonauzia, mire kongresuan atera diren datuen behiemanik. Mire